ا <تصفيق> <تصفيق> ايا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سرامنا <تصفيق> نستعينه ونسترفه ونستهديه به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المفتد ومن يضلل فاولئك وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد في نعصتقى الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشار لوم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النال ثم أمم قبر لسمو وزديم بغلاليو o razlozima koji su doveli do kufra nekih ljudi i da je jedan od osnovnih razloga u tom pogledu bio pretjerivanje kada su u pitanju dobri ljudi nakon toga autor je kazao Ana Omara, Ana Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kal datu turuni كما أطرأت النسارة ابن مريم إنما أنا عبد الله إلي إنما أنا عبد فكولو عبد الله ورسوله قال عمر الله تعالى نهدى أبوستانيك صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تطروني كما أطرأت النسارة ابن مريم نمويت ماذا iznosi tohvaliti, kao što se to činili uh, kršćanisa Isam a.s. Ja sam rob, innama ana abdum, ja sam rob, parecite abdu Allahi wa rasuluhu, Allaho rob in jagov poslanik. Bileže Bukhari i muslim. Kaže Umar radiyallahu te'ala anhu. Rekao je poslanik s.a. Umar, ibn al-Khattab ibn al-Fayl, Hafs al-Adawi Emirul Mu'minin, najbodi čovjek nakon poslanika Salasalme i Bubekar. Znači, Omerovi, Omerovi menati bili njegove, odlike su poznate i nema ih potrebe posebno, jel'i spominjati. Njegov hilafet je trajao deset i pol godina i ispunio je zemlju pravdom. Radi Allahu te'ala Anhu. U vrijeme njegovog hilafeta osvojeni su jeli, velike sile Kisra i Kaisar i preselio je kao šehid 23. godine po Hidžri, nakon što ga je ranio nožem, jeli, evolutno, almeđusi. Nemojte me, natut voruni, nemojte me, misli se, pretjerano hvaliti i nemojte na mene lažiznosti. To je jedna riječ koja sve to obuhvata, natut voruni. Na našem jeziku moraš čitavu rečenicu kazati i to hoćeš li shvat ili nećeš. U arapskom jedna riječ znači sve je to vidjela. Lato Toruni, nemojte me pretjerano hvaliti i nemojte u isto vrijeme na mene laži iznositi kao što su činili ko? Kršćani sa Isamal a.s. Pretjerano su ga hvalili, pa su onda na njega laži iznijeli da je on božanstvo koje je trebao obožavati. Pa je poslanik, s.a. l.s. zatvorio ta vrata. I ovo je jedan od dokaza isto tako i istinutosti poslanika sa osram. Jer nikada nije ovaj sebi nešto pripisivao. Uvijek je gledo, ja sam poslanik, kaže, ne znam što će biti sa Pa je uvijek znači, nastojao da znači a, ovo svojstvo pripiše stvoritelj Tevara Kvotela apsolutnog zanja, kao i badeta koji mu se čini i da u tome poslanik sa osnovanima nije poudjela. In nemajene, abdun fekuna, abdullahi vo Ja sam rob, pa recite ja sam rob, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Opišite me dakle svojstvom a, roba i svojstvom poslanika. Pa su opet neki ljudi pretjerali u pogledu poslanika sallallahu alaihi wasallam i znači hvalili ga onim čime se ne smije hvaliti. I govorili znači o njemu ono I pripisivali mu ono što pripada stvoritelju Tebarake o Teala. Pa su s te strane ličili kršćanima koji su hvalili koga? Isa i salam. Iako su ljudi od ovoga od ovoga ummeta. Pa kaže ovdje In ne mana abdun, ja sam rob, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Pa je spomenuo svojstvo da je rob prije čega? Prije poslanika. Svojstvo da je rob znači prije poslanika. I rob Poslanik je biti velik Znači, biti poslanik je veliko svojstvo I rob je biti veliko svojstvo Šta je veće? Veće je rob braće je Jer ne može biti poslanik dok ne bude šta? Rob Ne može biti poslanik dok ne bude rob Rob je temelj, rob je osnova je Rob, znači pokoran si ha, Musliman muqmin U protivnom čovjek Znači, to, tu, tu stepenicu Znači, mora jeli preči to je glavna osnova to je osnova a poslanstvo je iznad toga šta Deređa deređakome aladaj da je nekom da bude sidik da bude iskrem nekom da bude shahid nekom da bude poslanik to su deređe ali ova je rob to je najčasnija stvar koja znači može biti zato uzvišeni Allah te barakallahu kaže sebe kad sebekat kelimetun ali ibadinel mursalin i kaže a naša riječ je davno rečena o robovima našim opostanicima pa šta kaže Naša riječ je davno o našim robovima, o, pa je prvo rekao šta robovi, pa onda poslanici. Pa onda poslanici. Še koli stav minuta ime, rahmehullahu ta'ala, spomije da je u njegovo vrijeme bilo ljudi koji su dozvoljavali da se pomoć traži od poslanika kao što se traži od Allaha zaođeva. Uđeš na kabur i kažeš poslaniče, Allaho poslaniče, molim te, izleći moje djete. Allaho poslaniče, podarim tvojega, Allaho poslaniče, daj mi drug život, Allaho, daj mi. Allah poslači sve što se tra, ovaj sve što se traži od, od, od, od uzvišenog Allaha da se traži znači od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je šejh Osman ibnute mijod govorona tačke stvari njegovi odgovori su prisutni znači, i dan danas jer tuči vel riznica gayba posjeduje samo uzvišeni sveti tevarahta ibn al spominje da je ibn aqil al-hamdali upitan da li je bolja soba poslanika srme, mislije si je li soba je kabor, gdje je ukopan ili kjaba pa je rekao ako misliš soba sama po sebi da u njoj nema poslanika onda kaže kjaba bolja a ako misliš soba, a u njoj poslanik kaže nije pa nije bolji ni arš nije bolji ni, ni, ni hameletu na arš nije meleke koji nose arš, znači prije sto ni, ni džennet, ni, okruz, ni okrugla sazije, džennet, ni vasiona nisu kaže bolji od poslanika Ibrunka im je spomenuo ove riječi i prešutao je. No, međutim, ovim riječima, iako su kazane od Uleme, Ehbu, Sunneta, Odžemata, nazirje se šta? Vid preterivanja tako? Vid pretjerivanja, da poslanik sam zaborio od džerneta i od... Ali poslanik sam, sam sam to nikada ni rekao za sebe. On je rekao, ja sam, ne, sejdu... Oledi Adem, ja sam poglavar sinova i na sudnjem danu. ja ću prvi koji će doći u džernet i pokusati da uđem. Znači, kazi ono što si dešava, a nije nikada rekao ja sam bolji od svega što je stvoreno i bolji sam od džernete od tako da. Pa ovim riječima nazire se preterivanje i naročito što su došli nakon toga ljudi našto sa sufijskim ubjeđenjima koji su koristili te riječi za svoje ciljeve i za svoje shvatanje i pa je, u, tim, u u takvim riječima postoji znači iako je kažem iako je rečeno odstane lo suneto od al-jemata no međutim ponekad se kaže riječi ovaj pa se zloupotrebi a kažemo i same riječi takve kakve jesu u njima ima u njima ima preterivanje u lua sa kojim nije zadovoljni poslanik sallallahu alejhi vesalam i zato ovaj kada se ljudima predstavlja širk predstavlja se dakle u najljepšem obliku da je to ljubav prema poslaniku s.a.v. da je to njegovo poštovanje i uvažavanje i slično u tomu. S druge strane, ovi ljudi koji pretjeruju, oni su nemarni kada su u pitanju postupci i kada su u pitanju dijela poslanika s.a.v. pa ga u tom pogledu, jeli, ne slijede. A pravo sliđenje u stvari nije pretjerivanje, nego je to zabranjeno, veće znači gledanje naredbi i zabrane. Nakon toga kaže autor قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والقلوب فانما من كان قبلكم القلوب dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri jer oni prije vas koji su bili oni s njih je uništilo pretjerivanje Ima priča jedna kraća oko ovoga, a to je da je poslanik sa osnovim došao na bajram ujutro i rekao, dajte mi kamenčiće. Pa su mu dali kamenčiće poput bobe graha, ili nešto slično tome, pa ih je uzeo i prevrtao ih u svojoj ruci. Uzeo te kamenčiće i prevrtao ih u svojoj ruci i kaže, bi misli hada fermu, kaže, ovakve kamenčiće bacajte i dobro se čuvajte pretjerivanja uvjeri jer je preterivanje u vjeri uništilo one koji su pri nas. Dakle, preterivanje u vjeri biva kada su u pitanju kamenčići koji se bacaju na Bajram ili koji se bacaju da namate šrika, pa što mislite onda kada je u pitanju kada je pitanju stvari krucijalne, znači krucijalnog karaktera, kakvo onda kakav obim i kakvu dimenziju tada ima to preterivanje u vjeri ako je znači taj kamenčići ja bio manji ja bio veći, ako nećiš nikoga pogoditi čemu je problem? Ne problem je jer poslanik sallallahu alejhi nije tako radio, to je umjerenost. I to je umerenos. Naći preterivanje da baciš malo veći kamenčići od toga. Pa šta misliš onda, kakvo je preterivanje kada ljuđ dolazi sa ovaj kamenjem poput šake ili ovaj bacaju razno razne predmete, ovaj uh, gađajući šejtana je li navodno? To je velika greška. Ovaj hadis je ocenjen ispravnim ibn Hazmi, ima meneovi i, i drugi. Kaže šejh Ali ibn Mutaimije, ovo se odnosi na sve vrste preterivanja. Nači u bilo kom pogledu, bilo da je u akidi, bilo da je u fikhu, bilo da je u ahlaku, u bilo čemu, ne moji u vjeri, ni u čemu. A vjera je takva, prirodna. Kada vidiš čovjeka koji praktikuje islam, kazat ćeš, ovo je potpuno prirodan čovjek, nije izvještačen, ničin. Ima ljudi, znači, praktikuje vjeru i izvještačen u svojoj vjeru I na takav način niko te vjere prihvatneći kao ti. Znači, od tebe, na takav način, takvom prezentacijom islama, niko neće post Nači udari dlanom u i budi siguran da uh, takvu vrstu znači davet niko neće prihati, nego znači da bude čovjek umjeren u svemu. Potom kaže voli muslimin, an ibn mes'udin, anna rasul Allahi sallallahu sallam je kal helekel mutanate'un, helekel mutanate'un, helekel mutanate'un. I kaže muslim, biližad ibn mes'ud a da je poslanik sallallahu sallam je nekao, propale su cijepi I to je ponovio tri puta sallallahu aleyhi wa sallam. A koji se spominje o hadisu, propali su cijepidlačenje, cijepi odnosi se znači u ostavljanju, da čovjek ostavlja stvari koje su mubah, kao da čovjek kaže neću na primjer jesti mjesu, ili neću jesti lijep, ili neću ženiti se i slično tome. Ili da kaže ja ću, neću, neću nekada za ono voda, samo ćemo oblačiti odjeću koja je od vune, nećemo nešto od pamuka slično tome, To su sve, znači, stvari koje se smatruju pretjerivanjem u vjeri. Pa ko kaže da je to pohvalno i da tako treba, on je džahil i neznanica i samo otežava, znači, sebi i otežava drugima vjeru. Potom je to ponovio Salasalime tri puta. Tri puta je ponovio reči. Pogledajte, braćo, ovaj, ashabi su mogli da shvatio jedan put, i oni su bili ljudi, znači, Arapi, Koji su shvatali jednim harfom što mi ne možemo shvatiti iz rečenice. I razumijeli mi kad se kaže helekel on tačno što to znači. I znate da su svatali više od toga. Kada je poslanik samo pozvao pa je rekao što je mi rekao. Rezite la ilaha ilallah. Kažu teber neke lihada džematena proplobio u smislu toga odmah su shvatili šta znači la ilahe illallah. Odmah su to u momentu istom to razradili, znači i protefsirili, znali kada kažu la ilahe illallah da moraju oni 360 kg suke i moraju negdje spaliti, negdje pokopati, uništiti. A da neće sad, međutim prije toga poslanica sam ponavlja. Zato što je ponavljanje, bracio, ostavlja poseban trag po čovjeka, nešto kada se ponovi jedanput, dva put, tri put i zato zdanje treba ponavljati. Kod nas je greška možda u metodu poučavanja, kod daija, a kod ljudi koji slušaju, isto tako, što ne volimo da ponavljamo. Jednom smo nešto kazali, idemo dalje, ostavi to u naredni, deset godina ne spominje to što smo jedan put rekao. To je pogrešno. I to nije bio putni poslanik, nije u ljeme. Nego ista stvar da se ponovi po pet, dok se ne slagne, jer ne vrijedi i braću čuti podatak i preći preko njega i sutradan ništa čuo niz. Ja vilim sada kada bi vi kazali Kada bi ovaj, vas neko pitao koliko vas hadisa čuo u životu. Ja vjerujem da bi to bile hiljade i hiljade hadisa i predaje. Ako ne bilo desetine hiljada. I tamo i vamo i predavanjama i u autima i svugdje i pročitao. Kad rekao u redu uzmi dva lista i idi piši predaje koje se čuo. Sjedni piš. Pitanje je bilo popunio ta dva lista ne bilo. I dok ne bi Zašto? Zato što si čuo to nije to znanje. To je slušanje. Ali znanje pravo, znači čovjek uzima i treba da mu se slegne, pa je bolje znati deset hadisa da ih znaš i da znaš njihova značaj i da po njima radiš, nego da znaš stotinu hadisa, u stvari ne znaš nego da si ih čuo i tako priletio i zaboraviš, nakon toga ništa uradio nisi. Pa je poslanik sa osnovima ashabima ponavljao znači više puta da bi znači, to našlo svoje mjesto da bi se ukazalo na, na bitnost na kraju jeli, te stvari. Ovo bi bilo, znači, vezano za e, ovo poglavlje, s tim što je autor, znači, ispomenuo Mesela nekoliko, nije nekoliko, više, da desetak Mesela je ispomenuo, o kojima ćemo mi kratko samo nešto kazati, prevesti, možda eventualno se dostaviti kod neki od njih. Prva Mesela, ili prvo pitanje koje tretira šta? Odakle smo uzeli ova pitanja, ko će kazati? Ova pitanja je sad što čas ja spominjeti 20 pitanja. O, o kako je autor došao sa njima? On tako je autor uzeo. Iz ajta i hadisa koje je Mi spominjemo ajta i, I kažemo, rekao je autor, kaže poslanik sa zem, Iyakum ulgulub, fa inna ulgulub heleke menka, jeli, ve nema heleke menka rekablikum ulgulub. Pa ovdje smo kazali, odibnu mesu da sprenosite poslanik sa nekao. Ha, heleke l'mu tanutiun. Ulištene su cijepidlake. Sada autor dođe i ajta prije, i Sure Nuh koje smo spominjali, sve što smo spominjali od argumenta, samo isti ne iz komentara, nego iz tih argumenta ko autor? Muhammed ibn Abdul Wahab, ne, ne šarih, ne komentator, nego autor, ne onaj unuk njegovog komentatora, nego autor i stign autor je isti svojih, kako hoćeš ti da spomeneš hadis, kažeš na primjer, rekao je ovaj poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a nemojte preterivati u vjeri, na primjer. I on kaže, u ome hadis je dokaz da treba čovjek biti umjeren, da se treba čuvati preterivanja u vjeri, da preterivanje vjeri ima negativnost, da pa i što kaže se da šta E tako i on radio. Pa mi sada kad govorimo o mesel pitanja, znači iz ovih argumenata koji su spomenuti u znači u knjizi. Kaže prvo ona i koja razumije ovo poglavlje i dva poglavlja koja dođu nakon ovoga, sva će koliko je zanemaren izvorni islam i kako su rijetki oni koji ga istinski ispovijedaju. Kada staviš, staviš ovo na vagu i kada vidiš znači ovaj hal ili ova pravila ili šarietske, znači, ovaj, a, a, postavke, staviš na vagu sa stanjem ljudi, onda vidiš, znači, koliko je gurbet islama prisutan, znači, među muslimanima. Zato što u mnogim muslimanskim zemljama postoje mjesta gdje se, gdje se čini širk, gdje se, i ne znam, da gotovo da nema zemlje gdje nema nekako mjesto gdje ljudi dolaže i čine širk. Ove, ono prirode, ove ili one prirode. I da tavafe oko Kabore, da se mole mrtvima i tako dalje, znači, to čine ovaj i možda se na kraju krajina ne zna ponekad su ljudi braći učinili ovaj, pored jednog kabura i badet, dolazim, činili badet i molili se i, i dođu ljudi koji se boja Allaha i koji mu iskreno vjeru ispovjeduju i raskopaju taj kabur izvede kad ono magareća glava unutra magareću glavu neko zakopao i došao to upakovao muslimanima i prodao da je to pod, hajte kaže sada tamo i obraćajte se to je Allahove lijeviju pa ljudi počeli obužavati kabar amo ga će čeklavan unutra. Dači ni nikakvog. Dači ne nema kao za Husainovu kabur. Jedni kažu u Iraku je, drugi kažu u Egiptu je, treći kažu u Šamu je, četvrti kažu u Maroku je. Je imali četiri Husaina ibn Alija, je svo imali jednog. Ili su garasko madan su ako mjestu po nešto staviti. Dobro ne najzja znači da znamo da su svi ashabi ukopani u Bosni. Uzmite, u Bosni recimo je sve da na imamo 10 ashab ukopan na jednom mjestu imamo 10.000 ashaba, i sino na jednom mjestu 100.000 ashaba niti. Šta je to odlika je kakva posebna? Ne smiješ doći pored tog kaburiti niti kad se prema kaburiti, smiješ doviti njima i kad prođeš pored tog, pored tog mezaara kao šikao pored bilo kog drugog mezaara. Nikakve razlike nema. Šta je kakva je to odlika? Što se toliko boriite da dokažete kod koga je kaburuseinov? Zate zašto? Zbog širka. Ako bi mogu govorili ni ne bih čekao drugo. Ja bio kod tebe, kakva je, kakva je odlika to što je kaburuseinov kod tebe, u tvojoj zemlji? Nikakve to odlike nema. Tako da, ovaj Mi imamo kabur poslanika sa osam u Medini, pa smijemo doći nazvati selam i na način kako nas je on poučio, ništa više o toga. Do kaže ovaj šeji ime Nusaynin, kaže, vidio sam čovjeka okrenut, okrenuo leđima se Kjab, kod Kjabe, okrenuo leđa Kjabe, okrenuo se prema Medini dovi. Pa je došao šeji Mohamed ime Nusaynin za lahovu pomoć i njegovu dozvolu i pomoć tadašnje vlasti ovaj, uspio je znači da sruši ova, znači, torbeta i sva, znači, ovaj mjesta gdje se je širk činio i da pravi teohid raširi, znači, po zemlji. I uradio je zaista veliku stvar, znači, u svoje vrijeme i plodove njegovog rada i njegovog pisanja i dan na danas studi koriste. Pogledajte, oni što ovu knjigu napisao, braću, ovu knjigu kako je napisao autor, znači, on ništa nije, nije on nešto sada posebno tu došao sa nekakvom ajte i hadise spominja ovo ispravnom vjeroma i vidimo ajte iz Buharija iz Muslima. No međutim moj hadis je iz iz iz Buharija iz Muslima i ajete spomenuo podređenim temama bilo ko od učenjaka danas može tako knjigu napisati. No međutim Allah je za njega njemu dao poseban bereket u tome da je ta knjiga ostala danas da se izučava i kaže se da nije napisana knjiga o akidi po toj knjigi. A ona je stari mala nema sega može da je ostampate ovako na na na velikom ome formatu možda ima 30 do 60 stranica. No, međutim, dao je bereketa u tome što nije dao možda u drugima koji su pisali tomove knjiga. Pa jako bitno vraća da čovjek bude pri svome praktikovanju vjere i pri svome govoru i pri svome da bude iskreno onome što govori i onome što znači, onome što radi. Drugo, upoznavanje prvog širka koji se desio na zemljenjskoj kugli da je to bilo zbog nejasnoće oko dobrih ljudi. Jel u redu, govorili smo da su oni ljudi, znači imali su nejasnoće oko oni dobrih ljudi koji su bili, pa je odakle do, došao šta? Širk je obožavanje, znači, u koje su upali. Treće, upoznavanje sa prvom stvari zbog koje je izmjena vjera vjerovjesnika i šta je tome uzročnik. Iako su znali, znači da je Allah poslao vjerovjesnike. Prva stvar i najopasnija stvar koja mjera mijenja vjeru poslanika jeste širk. Jeste širk. Kaže uzročanje, Allah nebarao kdala, Kana nasu umetenu ahideten fe ba'at Allahun nebijinemu beširinemu munzirinu. I ljudi su bili svi u jednoj zajednici, pa je Allah poslao vjerovjesnika, donose a, vijesti i opomene, pa se nakon toga podijeli. Jedni su isledili, a drugi su se protiv njih borili. Četvrto, prihvatanje novotarija uprkos činjenici da vjera i zdrava ljudska priroda odbijaju novotariju. Znači da ne prihvataju takve stvari. Kaže uzvišenje Allah tabarak u suri Rum da eqim mođheke vidini hanifa fitre Allahi lati fatra al-nas aliha svoje lice kao pravi vjernik usmiri vjeri znači na koju je Allah ljude nočinja pa priroda čovjeka fitra je pika znači pije da je uzroчник sve u tome miješanje istine sa neistino prvo da je to je bilo ljubav prema dobrim znači ustemanima prema vjernicama potom Da bi se to na kraju preobrazilo u nešto što se nije željelo. Isto tako ljudi koji pretiraju pogledu poslanika sa osam. Me, Praveći mevlude, recimo. Oni koji prave mevlude, oni neće ništa nego dobro. Mi ne sumljamo da ljudi koji naprave te mevlude, vole poslanika sa to ne sumljamo ni malo. I da žele dobro. I da žele time da pokažu svoju lju. No međutim, to nije šariatski put i nije šariatski način. I šteta je veća od koristi. I zato ćete, braćo, nećete naći čovjeka da praktikuje ono što je poslanik sam se zabranio, a da ga nećete naći s druge strane da je podbacio u farzovima i to duboko. Nećete naći čovjeka da trči za dovištima, za, da trči ovaj, za mevludima, da trči za ajvetovcom, da trči za stvarima koje šerijetske nisu legitimne, a da ga nećete s druge naći, strane naći da je podbacio u farzovima, kažemo kod većine ljudi tako. Naćeš ga da sabahkanja kada sunce već. Ovaj, ugrije zemlju. A naćeš noge da i neklanju nikako. Nego time, upotpuni on time napuni svoje baterije za godinu dala na jednom me vludu i od me vluda to me vluda. Što je pogrešno? Poslavnik sam kaže svaka novatarija je zabluda. Vokudu bi daten banale. Svaka novatarija je zabluda. Isto tako slavljenje ovdje kada smo ispunovali slavljenje rođendana slavljenje dječijeg rođendana nije ispravno. To je zabranjeno. I slavljenje svakog svako slavljenja u određeno vrijeme ko Allahu ovaj, biwa, biwa zabranjeno. Iako su neki jedan od učeniaka savremenih Šejhova savremeni, je, allahu ovaj, dozvolio slavljenje rođendana. No međutim, ispravno da je to zabranjeno. Da to nije islamski običaj, poslanik sasvim kada je došao u Medinu, našao je ensarije da slave, pa je rekao Allah vam je sve to što slavite zamijenio boljim ramazanskim i kurbanjskim baremom. Nije rekao ništa više o tome. Tako da ne treba slijediti nego ono čime je došao poslanik sallallahu srbi. Dalje, šesto, tumačenje ajta iz sure Nuh. Tumačenje ajta iz sure Nuh. وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ Kad su govorili, nemojte napustiti vaše bogove, jel? Pa smo o tome ajta govorili. Sedmo, čovjekova priroda koja je karakteristična po tome da lahko prihvata batil, a teško prihvata hak. Znači, kod čovjeka se, jel? Istina se uvijek smanjuje, a neistina se povećava. Neistina se povećava. I dođi sa bilo kakvom izmišljotinom i bajkom, bilo čime među ljude, znači reklama jedna obična i pojava toga može uzburka cijelo društvo. A kako onda, a kada dođe istina, znači ljudi se odmah suprostali i znači istin. Osmo, da je u citiranom ajetu za ono što je proneseno prvih generacija da je novotarija uzrušnih nevjerstva. U ovome ajetu je dokaz da je novota, novotarija uzrušnih nevjerstva. I to je bilo poznato kod, je li kod Selepa, zato što novotarija polahko nagriza ljudsko srce. Nagriza malo, pomalo, malo, pomalo po i na kraju čovjek znači ostane srcem koje je crno, koje je zapečećeno, a nema nikakve vrijednosti u njemu, ili jednostavno znači upadne u širk kao što su upalo ljudi. Novotarija je znovotariju u novotariju, jedan na kraju upadne u širk, a ovaj, zato poslanje kaže, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u, u vatru. Zašto u vatru? Zato što ta zabluda će rezultirati kufrom da čovjeka odvede gdje u džehem. Deveto, šeitanom opoznavanje čemu vodi novotarija, pa makar namjera počinioca te novatarije bila lijepa. Jer šeitan je došartavao, znači ovim ljudima, Radite to, radite to, radite to. I oni su to radili lijepom namjerom, no, međutim, konačni ishod toga je šta? bela Konačni ishod toga je belanj, pa s te strane je znači, to bilo zabranjeno. to spoznaja općeg pravila, a radi se o zabrani preterivanja i spoznaja čemu ono vodi. Znači, čemu vodi pretjerivanje. Uziči je Allah kaže oko lu vašrebu wala tusrefu inne la yuhibbu al musrifin jedite i pijte i nemojte pretjerivati to ne vole oni koji pretjeruju u jelu i piću to je muba. je subhanallah jedeš i piješ i jedeš mimo potrebe jedeš jedeš i dok ne ostiš da si pretjerao uziči je Allah to ne voli a iako ta stvar ne utiče na tvoju šta direktno vjeru je li? može usta malo na lijenost priobronen određeni ibadet, ali međutim, u principu čovjek nije promjeni ništa svoj vire, ako se više najevo. Ali ne, nemoj u tim, pa šta misliš onda kada je u pitanju ibadet i ono zbog čega si stvoren u osnovi? Znači, tu se ne smije pretjerivati, jel'i? Nikako. Kaže, različanje Allah te barh tala, Uoledine iza enfeku lem jusriku olem jakturu okjene bejne zalike kavama. I oni koji kad ja udjeljuju, niti pretjeruju, niti škrtare, nego su sredina zlatna sredina to je ta sredina koji okay, je dali ke džana kom ummetu vasata da tko ne šuhdal na sve i ko je rasul alejhi vekum učinili tim srednjim ummetom najboljim ummetom koji je umjeren u svemu znači daleko od preterivanja od jedne i od druge od druge krajnosti 11o štetnost štetnost bdijenja nad kaburovima ili kod kaburova boravka kod kaburova okupljanja oko čega oko kaburova Znači, imate ljudi koji su, to je poznato kod šija i kod sufija, puno, znači samo oko kaburova se vrte. Gdje ima kaburova, tu ćeš naći njih. Odite u Medinu, pogledajte gdje se okupio i samo oko kaburova, sve se, vjera se vrti oko kaburova. Ti su isti ashabi bili u Bekiji za vrijeme poslanika slavog. Jeliko je otičao nakon smrti ovaj, nekoga za shaba i tamo oko Bekije kružioj. Bekije je bila poslanika za Oša, on naredio mu izvršenje, ona dodaje da dobije kod Bekije, da digne ruke kaže, ali sa šta ću kazati, kaže, pouči dovu naredno, pa je poučio dovu koja se uči kada se dođe kod kabura, to je, tu sve završio. Nije znači ništa više od toga radio. Jer taj boravak kod kabura, da čujek dolazi po cijeli dan, sedi kod kabura, je to širk? Nije širk. Sedi cijeli dan pod kabura i bio nekakav dobar šejih, čovjek, nije bitno babo njegov gledao u njega i dovodi svoju ženu i djecu i sjedno pod blizu kabura i sjede tu i... Nije, nije to širk No međutim, Sutra dan ta tvoja djeca ili potomci koji odu neće za zbog čega sti dolazio kao oni oni nuhovi kada su napravili kipove pa će početi obožavati. I učenje Kur'ana. Učenje kod Kur'ana na kaburu nije širk. No međutim ako čovjek kuči na kaburu može neko pomisliti im učenjem znači ovaj obožava je li toga mrtvog. Jel dijeli sadake? Čovjek stoji kod kabura dijeli sadaku. Kaže ja dijelim sadaku samo kod kabura. Zato što je sadaka kod kabura šta? Vrijednija nego na drugim mjestima jer oni tače da je bilo na drugim mjestima. No međutim samo posebi to nije najveća sibe. to što diliš, pored kabura ni najveći najveći mosebe ti je kada ti odeš i kada ljudi ne budu znali zbog čega si tu radio i ne budu svatali, e onda na strano znači belaje. A čovjek braća može svojim jedinim postupkom uvesti Bidati dati novotariju da ima grije svih onih koji dolaze nakon njega. Kako je Sinademo ubio svog brata i nakon toga kogod ubije čovjeka nepravedno, ima si radom šta ima učešće. Pa dobro si naravno ubio jednog čovjeka, ništa jeste, ali ti si, ti, ti si jedan sunnet uveo, jedan ružan sunnet si uveo i živio sve dolazi na tvoju vagu, a koliko je nepravednih ubistava kroz historiju znači milijarde i milijarde, ali zna koliko je sve to ide njemu zavrat. Pa čovjek jednim, a nije, ti si uradio jednu stvar i nis to ciljao, međutim, jeli, posljedice su katastrofalne kada je to u pitanju. 12. spoznaja zabrane ekipova i mudrost u njihovom uklanjanju. jeli Jasno je ovo. To je preventiva, jel' tako, da ne dođe do širka? Da se uklane, znači da se zabrane i takav je, braćo Islam. Islam ne samo da a, a, a, znači, iskorjenjuje bidat ili, ili nepokornost, nego sprečava sve puteve koji vodi šta do... Ona takve zina I ne se približavati, ne moram. Znači, ne mojte uzmati te puteve, je li tako? Ne mojte, znači, doći pa kod, oko kaburova graditi, na kaburovima i zidati, jer to zida je može dovesti da ljude uđu u tog kabura su kupili tu nešto obožavao tako? I sve, znači, puteve zabranjuju do zla. 13. Spoznaja važnosti i značaja ovog kazivanja. o no, kom kazivanju govorimo? U kazivanju li, naroda koji je obožavao kipove. I da ga mnogi ljudi ne poznaju. A jeli, veliko je zlo, znači, izazvalo u povijesti čovečanstva. Četrnesto, da mnogi ljudi isto tako koji čitaju, ovo ne poznaju većina običnog svijeta. A mnogi ljudi koji čitaju u knjigama tepsira nalaze na, u ovim ajetima u suri Nuh, na ilaze, znači, na ovaj tepsir i na komentar. I šta se dešavlo? Reči ibn Abbas, navodi no, tim kao da je, je Allah uzdjel između njih i ovih predaja učinio pregradu koprenu da oni da, da oni to da oni to ne vide nikako. kako i da se tome ne pokoravaju. Vidiš da je to poslanik sasen zabranio, ne, nego kažu nego nego se bori protiv onih koji kažu da su te stvari širk. Kao kada je upitan jedan od njih, kaže u Kur'anu se kaže drugačije, kaže Kur'an je celi širk, kaže u našim tijecima ono što mi govorimo to meta. I ljudi ga slede i pozivaju se na njega i pore takvih izjave. 150ovi ljudi nisu bili loš kipova, ništa drugo nego šefat. Nisu ti šta da ih? Plašeni znači, nije prvo odma, znači pre vashodno to pravljenje kipova, cilj toga je bio šta da šefat čine, ali su pore toga zapali ushrk. Pretpostavka naroda, ovi ljudi Nuhovog naroda, da su oni da su oni učinjaci da napravilo kipove da je obožavaju. A nisu, nego su napravili šta? Ilo zvoljno njehovo da se posjećaju i znači na dobre ljudi. Da ih is, posjeću na ibadit. 17. Veliki proglas od poslanika sallallahu alaihi wasallame u njegovim riječima nemojte me uznosi to hvaliti kao što su kršćani činili sa isaom sinom Merijeminim. Pa pogledajte samo kako je poslanik sallallahu alaihi wasallame jasno dostavio znači kada je u pitanju a teuhid i aći znači, obožanje svrtite ta barake odala i presjecanje zatvaranje svih puteva koji vode znači široko 180 poslanika su sa savjet da su propale cepidlake U svemu Allah se smilovao osobi koja je blaga i koja je jednostavna kad prodaje i kad kupuje i kad imate ljudi znači on on je azab svakome koje je oko njega Bilo da, da od njega kupuješ, da od njega da se ženiš, da trguješ, da razgovaraš, bilo šta a za mn. Ne možeš sa njim naći zajedničku riječ nikako. Cijepi znači će u svemu. Preda suda pun, taj je rekao to, šta je on mislio o time? On je rekao to i to, vjerovatno da je mislio. I onda poče to sebi tumačiti i razglabati i na kraju izvede, znači da si čovjeka doveo do, do ponora, ha, je li u islamu ili nije u islamu. A to je ciprih, znači kojim je čovjek opterećen. Sam je on opterećen i opterećeni su način, svi oni koji su oko njega. Kao onaj je dolazio i kada on u namazu nije tio, Kaže nevojtu enu sallijelillah, nevojtu enu sallijelillah, nevojtu enu sallijelillah, nevojtu enu sallijelillah, ta'ala, nevojtu enu sallijelillah, edael lillahi. Je tako kaže se šta? Eda Edael lillahi. Je tako nije tu? Dobro. E da, jel, jeste, znači, znači Znači, kogod ne zna Sad ću biti, kogod ne zna ovih, ovih a, Dova, znači nije ta na pamet Ko ne bude i znao Znači, imaće piće Espot noće Koji ne bude znao Zato što nije sebi Populio ovaj jeli, hard disk Nečim što mu ne treba Ne treba i nije Molim molim, nije šao mi, dobro skoro je ovaj rejs celić je izrašao planja u džumu u pehdovoj džami i nakon kada je poredao safove kaže poramnajte, popunite, okrenite se prema kibli i nije džumu kaže nije ti je u srcu Nači u ta niko nije progovorio znači to je koliko ljudi može stati u džamiju jedan najveći džamija niko A progovorio nije Nakon toga, naredni put klanja u, u džami, u istiklav džami, onoj indonezijskoj džami klanja, ona je možda još veća od pehdove, ali su tu negdje. Krenite sa prva kibli, poravnajte je, popunite nije ti te džumu, nije ti je u srcu. Niko ništa kazao ni. Znači, ovo je rivaje riva direktno. Nema posljednika i ljudi meni rejsa. Ja sam bio na jednom i drugom džumu. Znači, kaže nije ti je u srcu. Tako da Pa je ovaj čovjek izišao i kaže lillahi, pa mjesto da kaže ne kao ezaen lillahi. a E je uznemiravajući Allaha. A ezaen je činjeći to Allaha u redu. A ezaen je kao eziyet što mi kažemo. Ezaen uznemiravajući Allaha pa je čovjek pored njega prekonao zjeste kaže uznemirio si i Allaha i poslanika i meleke i vjernike u saku. Sve se kaže uznemirio. On više puta ponavljao nije ga znao izgovoriti. A... Dakle, poslanik oslala sam da su cijepljidlake propaštene. Dalje, izjava da se ovih kipove nisu počeli obožavati dok nije nestalo znanja. Dok nije nestalo znanja. I u tome je vrijedno znanja. Šeitan je čekao, on je pripremao teren, jer šeitan je vraćao sa i on sa ima, znači, za izvoz. Toga kod njega ne, ne manjka. I on je spreman da tebe priprema 60 godina Da te tamo negdje u poznoj starosti, da te uglavi u širkilu, kufrilu, bidatilu, nije bitno. Pa nisu znači počeli obožavati kipove što dok nije nestalo čega? Znanja. Pa braći, kad nestane znanje, ljudi ne znaju, ne znaju, kako pogledajte, komunizam koji je bio prije nas. Znači, koliko je taj komunizam, iako to nije pravi džehl, ona, jel, vlado je komunizam, međutim, komunizam jeste džehl, jel. Ali hoću kazati stanje koje je bilo, bilo je ljudi koji su znali, poznavali nešto o i govorili, no međutim koliko je to zatvorilo šta pravo širinje čega? Islama. Šta mi se znao kada dođe znači džehlne znanje, da, da, da se dvojica i trojica ljudi raziđu o kafarza da, da nema niko da im presudi? Kako će li doći vrijeme? Da ne, dvadeseto da je uzok nestanka znanja smrt učenjaka. Dakle, ovi učenjaci kada su umirali, onda je, jeli. I to je jedan od uzroka nestanka znanja. Je smrt učenjaka. Drugo je što ljudi neće da uče. Može biti u, u zemlji učenjaka hiljade i da se halke prave i dođe uh, Alibu 30 na predavanje. il 20, ili 10 tako itd. Bio sam, braćo, vjerojte, u, u Jordanu na predavanje izvije čovjek da drži predavanje, ovaj jedan čovjek ispred njega. On sjedina na stolici, jedan čovjek ispred njega došao. I na esas noći kako će ljudi posle znači akšama to sve izlati bježišđa iz a ti dok điš u od akşamo do kuće vratiš se dok sedneš po pješkah opet moraš za đojami a u đjami ima predavanje da sjedio dobro ovaj čovjek što je govorio ovaj dobro je što vas je to vjeda to je odlično što vas je to jedan ovaj to je lijepo zato što on zaista ovaj da la bude na pomoći no, međutim ovaj a, i kada dođe od drugi ne razdvaja se nešto po situaciji Pa ima ako nema volje za učenjem džabaja, što ima onaj ko govori. Jer za znanje treba znači neko ko će ga govoriti, drugi ko će ga prihvatati, ko će ga primijeniti. O bilo nešto o ovome, znači poglavlju, šta je bio uzrok širka sinova Adamovih i pretjerivanje u pogledu doblijih ljudi. Allahu Teala Alem. Osabida amana i binja Muhammed. Ananih i osabija džabana. Ako ima pitanja vezani za ovo četko govorili, budu, ako nema, reci. Preterivanje u ahlaku može biti da čovjek glumi da čovjek glumi nešto što nije. Dači kao što može biti kako može biti preterivanje u dovi. Kako može da je na dovu ljude pos... preterivanje dovi da čovjek dovi onim čije nije dovi apostolnika Preterivanje u ahlaku može biti da čovjek, a, da čovjek a, ponaša se onako kao se je ponašao apostolik Na primjer. Jedan od učenjaka kad mu je preselio sin, on je smijao se, osmihivao se. A poslanik s.a.m. kada je umro Ibrahim a.s.m., on je plakao. Pa su došli ljudi Ibnu te i kažu. Ibrahim a.s.m. Sin poslanika s.a.m. Dobro, nisam da je to skozi, nisam mislio na Ibrahim a.s.m. jer Ibrahim, ne znam što da kažem. Ovaj, kada je umro, kada je preselio, poslanik sallam sallam je plakao, je u redu, njegov sin. Pa kažu, kako je Allaho poslanik sallam sallam plaće, a ovaj se smješka, smije se. Pa ko je zadovoljnio odredbom? Ha? Pogledaš, bit će da je čovjek zadovoljnio odredbom od poslanika, ali kako može biti zadovoljnio od poslanika sam sallam, kad je on bio najbolji muhid, sa najvećim teokonom, najbolje poznao ostvoritele de Baraka i Otela. Pa Ibnu te imi je dao odgovor. Kaže ne, kaže uputa poslanika je potpunija i bolja. Jer kaže čovjek obudijet, braćom, mi smo govorili nekada da ono obudijet, ako se sjećate, kazali smo da obudijet ima svoje vrste i boje i da je obudijet, znači manifestuje se na razne načine, ali tako. Jedan od obudijeta jeste obudijet žalosti. Kao što je obudijet čega? Robovanje u žalosti i u, i u, i u, i u, i u radosti pa je, kada dijete umre tada je je li prikladnije da bude ubodić žalosti ili radosti žalosti tako pa je poslanik sausam je dao ali kaže šta kaže poslanik sausam a oči plaču i srce žali ali nećemo kazati o simono čime je Allah zadovoljen Pa je, pa je dao ubudijet zadovoljstva riba, nije kazao ništa što je suprotno onome što Allah traži, ali s druge strane on je čovjek koji žali šta, pa nije iz, tebi djete preselo i ti se smješkaš jel to je izvještačeno ili je to stvarni osjećaj ne može čovjek znači da ti kaže sada da kažeš ja bih volio da meni Allah uzme i moju ženu i djecu da ja svih gledam mrtvi ispred mene ovaj i, i da ja na takav način da se moj iman povećava i da, to, to nije prirodno Allah nije tako što stvorio čovjeka. Govorio kada mu se desi nešto lijepo, da je tako, da se raduje, ponekad i plače, tako? Ali kada mu se desi ružno, e onda nije čovjek po prirodnje, bo nije šta da da se znači smije nao što se radi o ovakvim stvarima. pa znači taj u ahlaku to je znači taj izvještačenost kao što je u, u, u odjevanju, znači da čovjek samo odjeva na određeni način, da izbjegava ono što mu je halal i tako dalje, sve što je izvještačenost i sve, sve to znači, sve to je cijepio Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kler ga 12, če 1020 Linz Avje. Ili na vt portalu VDV tačkakerer minuslin tačka kom An jolin spebartina E ja tosaro oko koli hadberina hadberina.